Üdvözlöm, Horváth Attila vagyok, a BXU Express blog házigazdája. Ma az értékesítési együthatóról fogok beszélni önnek. Az értékesítési együttható tulajdonképpen a cégünk hatékonyságának a mérőszáma. Fölírtam egy egész egyszerű képletet, amely szerint ez a szám, ha minden hibátlan, akkor ezer. Milyen számok, szorzatok, mely tényezők szorzataként jön ki ez az ezres szám. Az egyik tényező az a vevője problémája, amit megszorzunk az ön termékének a minőségével, vagyis azzal, hogy milyen válasz az ön terméke a vevő problémájára. És ezt még megszorozzuk egy harmadik szorzó tényezővel, az ön marketingével. Ennek a háromnak a szorzata adja meg az ön cégének az eredményességét. Hogy ne csak a levegőbe beszéljünk, kérem, hogy ön is gyorsan gondolja végig, hogy... Ha egy tízes skálán kéne pontoznia ezt a három dolgot az ön cégében, hányast adna rá? Legyen következetes, ne legyen se túl szigorú, se túl engedékeny önmagához, próbálja reálisan pontozni. Az ön vevőjének a problémája. Itt arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire van probléma tudata az ön vevőjének. Egytől tízig. Milyen választ ad az ön terméke, erre a problémára, ezt is egy 1-től 10-ig terjedő skálán értékelje. Végül a harmadik kérdés, milyen az önmarketingje? Tehát hányast adna magának egy 10-es skálán, hány helyen hirdet, hogyan hirdeti magát? Itt is 1-től 10-ig pontozza. Ha megvan ez a három szám, akkor kérem szorozza össze őket. És ez az a pillanat, amikor mindenki meglepődik, elvégzi a szorzást, és kap egy számot. Ha 500-nál nagyobb számot kapott, akkor egészen jól dolgozott. Van még hova fejlődni, de, de ha 500 fölött van, akkor nagy bajba már nem kerülhet. Nézzük, mit tehetünk azért, hogy ez a szám nagyobb legyen, illetve milyen problémák miatt lehetnek kisebbek ezek az eredmények, mint amire ő most számított. Mert lefogadom, hogy nagyobb számra számított, mint ami kijött. Számolt-e azzal, ha a szorzat bármely tagja nulla, akkor az egész szorzat értéke nulla. Tehát, ha a piacának nincsen problémája, tehát nincs tudat a vevőinek, vagy nem az öné a legjobb termék, vagyis nem az ön terméke adja a legjobb választ, majd mindjárt meglátjuk, mi a különbség a két mondat között. Tehát, ha nem az ön terméke adja a legjobb választ a vevője problémájára, vagy ha egyáltalán nem foglalkozik marketinggel, akkor a cége vagy eredménytelen, vagy minden eredménye a vak szerencsének köszönhető. Nézzük tovább a kritikus pontokat. Ha a szorzatnak bármelyik tagja nagyon gyenge, akkor ez az egyetlen szorzó tényező, ugye ilyen a szorzás természete, lerondja az egész képlet végeredményét. Ezért azt javaslom, hogy ha van olyan érték, ami kifejezetten kicsi ebben a szorzatban, akkor először is azt érdemes javítania. Bármelyik is legyen az, azon érdemes változtatni, ugye, hogyha egy érték egy, és ön ha ugye se tudja változtatni, akkor csak egy lépést tett, mégis kétszeres eredményességgel dolgozik. Nézzük, hogyan növelheti a szorzata értékét, magyarul, hogyan növelheti a cége eladásainak a hatékonyságát. Ugye azt megbeszéltük már, hogy soha egyik tényező sem lehet nulla. Azt is megbeszéltük, hogy először meg kell keresni a leggyengébb pontot, és azt kell erősíteni, mert hogyha azt egy picivel meg tudjuk emelni, akkor az egész értékét akár megkétszerezhetjük, meg háromszorozhatjuk, ami valóban kétszeres-háromszoros eredményt jelent az adásokban. De mit tegyen akkor, hogyha van egy olyan paramétere, amit nagyon nehéz erősíteni? Nagyon költséges lenne, vagy nagyon bonyolult lenne most, mégis szeretne valami jobb eredményt felmutatni? Akkor azt javaslom, hogy válaszol a másik két paraméter közül, és azok közül erősítse valamelyiket. Tehát például, hogyha az ön cégének ahhoz, hogy eredményesen dolgozzon, ahhoz szépet kell gyorsan és jól gyártania, és ebből a gyorsaságot meg a jó minőséget könnyebb növelni, könnyebb erősíteni, mint a szépséget, akkor ne azzal küzdjön, hogy sokkal szebb legyen a terméke, hanem azzal, hogy sokkal gyorsabb legyen, mint a többiek, vagy sokkal jobb legyen a terméke, mint a többiekét. Természetesen, hogyha gyorsaságot nehéz növelni, akkor a szépségét és a jóságát növelje a terméknek. Hogyha a termék jóságát nehéz növelni, akkor a szépségét és a gyorsaságát növelje. Tehát a termék szépségét és a kis, kiszálltás gyorsaságát. Itt látható néhány egész egyszerű számítás, hogy adott esetben még, még az is lehet, hogy, hogy ö, nagyobb számokat hoz ki, a cégéből, tehát hogyha három tényezőből az egyiket elhagyjuk, és a másik kettő közül növeljük az egyiket, akkor ha az egyik paramétere a hatos szinten volt, a másik a hetesen, akkor vagy a hetes paramétert emeli 8-as, és akkor 6848 lesz a szorzat értéke, vagy a hatos paramétert emeli. 7-esre, és akkor 7x749. Minimális a különbség mégis mégis valamivel így is jobb eredményt ért el. Hát nézze meg, hogy a szorzatot mi emeli jobban. Érdekes dolgok fognak kijönni, és tényleg az a legfontosabb, amit ezen a dián is a második pontban említek, hogy keresse meg a szűk keresztmetszetet. Tehát azt a pontot, amelyik mindennek az eredményét lerontja. Hogyha azt azt a szelepet ki tudja nyitni, akkor nagyon sokat fog erősödni a cége. Ugye az elméleti matematikusok nagyon fogják szeretni ezt a diasort, mert, mert itt látszik az, hogyha a szorzat egyik tagját meg tudja erősíteni, esetleg duplázni, akkor az egész cége kétszer erősebb is lehet. Ugye 3 x 3 3 az 27, de hogyha helyet 3 6 3 akkor az már 54. Ugye ilyen egyszerű a matematika, de tényleg, hogyha szépet, és jót kell készíteni, valamivel is gyorsan kell kiszállítani, hogyha ön kétszer olyan gyorsan szállít ki, mint mások, akkor kétszer olyan eredményes tud lenni. Vagy kétszer olyan szépet tud gyártani, vagy kétszer olyan jót tud gyártani, mint mások, kétszer könnyebb lesz eladnia. Tudom könnyű azt mondani, hogy duplázzuk meg egy paraméter értékét. Ha ezt esetleg nem könnyű megtenni, akkor, akkor azt mondom, hogy több paraméter értékét növelje egy kicsivel akár két-két ponttal, ha két-két ponttal növelni tudja két paraméter értékét, akkor is hatalmas eredményeket érhet el, sokkal bámulatosabbakat, mint amit az előbb mutattam. Nézzük a 3x3 szorzatunkat, tehát szépség, jóság, gyorsaság, és hogyha a szépséget meg a jóságot két-két ponttal tudom növelni, akkor a 27-esem helyett 75-ös eredményt tudok kapni. Nézzük, hogy hogyan erősíthetjük külön-külön ennek a bűvös szorzatnak egyes paramétereit, és mire jók ezek célozhatunk kifejezetten a vevő problémájára. Tehát, ha egy olyan piacon vagyunk jelen, ahol a vevők problématudata jellemző, akkor érdemes elsősorban erre ráerősítenünk. erősítenünk. És hogyha egy átlagos, nem jó az átlagos, mindig legyünk jobbak, mint az átlag, de egy változatlanul hagyott termékkel és egy változatlanul hagyott marketinggel, hogyha a piac problématudatát tudjuk erősíteni, akkor, akkor már kedvezőbb helyzetbe kerülhetünk. Ugye nem túl jó ízű, de, de talán emlékeznek erre a példára, a hepatitis B-ről jelent meg rengeteg-rengeteg plakát, természetesen egy oltóanyagot próbáltak meg nagy számban eladni. A problématudatunkat erősítették azzal, hogy úton útféle mindenhol azt láttuk, hogy támad a hepatitis B. A következő, amire ráerősíthetünk, az a termék minősége. Tehát ha jobbat gyártunk, mint mások, ha a vevőknek egyébként átlagos a probléma tudata, de a mi termékünk nagyon-nagyon jó, és a marketingünk is átlagos. Itt természetesen a referenciákra kell majd hagyatkoznunk, hogyha nagyon nem erősítünk rá a marketingre, tehát arra kell számítanunk, hogy ha gyengén marketingezünk, akkor majd a termékünk jó híre fogja behozni a vevőket. Ugye nem arról beszélek, hogy az a helyes út, hogyha csak egyet választok ki, de hogyha valamiért csak egyet választhatok ki, akkor ezt tudom tenni. A legjobb, hogyha mind a három paraméterünket mindig magasan tartjuk. Ha valamiért ön csak a termék minőségét tudja változtatni, tegye meg, és akkor átlagos vevői, vevői problémával, átlagos marketinggel is jobb eladásokat fog elérni. A harmadik lehetőségünk, ez az, amit nem ajánlok önnek csak akkor, hogyha ön... Ön multi, hogy átlagos vevői problémára adott átlagos válaszra nagyon erős marketinget készítsen. Tehát az önvevőjének tök mindegy, hogy milyen megoldást ad. Ugye ez már nem túl jó vevő. Az önvevőjének teljesen mindegy, hogy az önterméke milyen választ ad erre a teljesen átlagos problémára. Ennek a vevőnek nyilván mi az egyetlen fontos paraméter, az, hogy könnyű legyen megszerezni ezt a terméket. Ez általában azt is jelenti, hogy az alacsony árat szeretné megkapni. Ha önnek az alacsony ár az egyetlen fegyvere, akkor frissítse fel a fegyvertárát. Ez is egy harci módszer. Azt mondom, hogy ezzel lesz a legsebezhetőbb ilyet mindenki tud. A legjobb, hogyha abból a három paraméterből, amit a képletben talál, mindig az, az ötös szint fölött tartja. Ha mindegyik ötös szint fölött van, akkor már szabadon választhat viszonylag kényelmesen, hogy melyiket erősíti. Haladjunk tehát a szorzat tagjai szerint, és nézzük meg, hogy hogyan erősíthetjük a vevő problémáját, az ön terméke minőségét, és hogyan javíthatunk a marketingén. Hogyan lehetett javítani ezeket a paramétereket? Nézzük, hogy a vevő problémáját hogyan javíthatjuk, ugye nem a vevő problémáját fogjuk javítani, hanem a vevő problémájára alapozzuk a marketingünket. Ha az ön vevőjének nincsen problémája, vagy tudata, akkor önnek vagy nem jó a terméke, vagy nem jó a vevője, tehát nem jó a piaca. Ez azt jelenti, hogy olyan vevőket céloz meg, akik nincsenek tisztában azzal, hogy miért kell nekik az, amit önnél lehet kapni. Ha pedig ilyen vevőket céloz meg, nagyon nehéz lesz indokolni azt, hogy miért éppen önt kell választani. Állandóan árharcokba fog keveredni, és attól fog függni az ön sikere, hogy a versenytársai hogy viszonyulnak az árharchoz. Ki lesz az, aki olcsóbban tudta beszerezni ezt a terméket, ki lesz az, aki esetleg veszteséggel olcsóban adja, netán ki lesz az, aki valami zöld határon áthozott import termékből, ÁFA mentesen beszerzett ö, dologgal, egy áfával alacsonyabb áron fog kijönni a piacra, mint ön. Ön nem vigasztalja azt, hogy ez nem szabályos. Ön, ön nagyon sokat fog ezen veszíteni. Tehát én azt mondom, hogy ne válaszon olyan piacot, amelyik nem tudja, hogy miért ön a megoldás a problémára. Egy piacnak mindig van olyan szegmense, amelynek a vevői tudják, hogy, hogy miért ön a megoldás, keresse meg ezt a szegment, és ő nekik próbáljon megeladni. Ha a vevőinek van problémája, de nem tud róla, az már jó, mert ön fel tudja ébreszteni a probléma tudatát. Ne azt a megoldást kövesse, amit a hepatitis B plakát követett, szerencsére nem volt hepatitis B járvány, tehát nem kell becsapni a vevőt, csak akkor közölje vele, hogy problémája van, hogyha valóban van problémája. Ugye például a nyári gumi-téli gumi váltás az egy probléma, és ön jelezheti. Kérem szépen, évszakváltás van. Ön már kicserélte az autóján a téli gumit nyárira, vagy nyári, a nyári gumit télire? Ha pedig egy ilyen piacnak dolgozik, akkor valójában nem a terméket fejleszti, hanem azt a választ fejleszti tovább, ami a vevő problémájára a megfelelő lépés. Tehát, még egyszer mondom, nem terméket fejlesztünk, hanem a vevő problémájára próbálunk meg egyre jobb választ adni. Ez végül is a terméken csapódik, tehát a termékünk fog változni, de az a lényeg, hogy a termékfejlesztésünket mindig a vevő igényéhez alakítsuk. És ne ahhoz, hogy ő mennyiért szeretné megvenni, az is egy igény. Ahhoz alakítsuk, hogy a vevőnek hogyan változik a problémája, milyen a probléma tudata. tudjunk egyre jobb választadni arra, ami őt érdekli. Ettől lesznek jobb vevőink, ettől lesznek visszatérő vevőink. Mit tegyen ön akkor? hogyha a vevőjének van probléma-tudata, de már más is adott rá megoldást. Ugye ez az a helyzet, amikor, amikor ugyan arra a problémára céloz, amire már mások is. Először is azt mondanám, hogy nézzen körül, hány problémája van a vevőjének. Ha csak az az egy, amire már mások is adtak választ, akkor nincs mese, fejlesztenie kell egy jobb megoldást, mint amit a többiek kínáltak. Hogyha többféle problémája is lehet a vevőnek, akkor keresse meg, hogy mi az, Amire mások még nem adtak megoldást. Ugye ilyen volt az, amikor maradjunk a nyári gumi-téligumi gumi példánál, már mindenki árult téligumit, és voltak olyan gumiszervizek, akik azt mondták, hogy oké, okay, nem csak azt a problémáját oldom meg a vevőnek, hogy nálam téligumit lehet kapni gyorsan felszerelve, megfelelő áron, jó minőségben, hanem azt is megoldom, hogy hol tárolja addig a nyári gumiát. Tehát, ráfókuszált egy másik vevői problémára, na, na hogy sokkal több vevője lett. Így gondolkodjon ön is. Tehát fejleszten egy jobb megoldás, és kínálja azt. Hangsúlyozza ennek az előnyeit, és hangsúlyozza annak a hátrányait, hogyha nem önt választják. Elemezze mások megoldásait, és keresse meg azokat a gyenge pontokat, amiket akár kommunikálni tud, bár ne szidja a konkurenciát, mert az mindig visszafelésül el, Inkább emelje ki az ön szolgáltatásának az előnyeit. Soha ne abból induljon ki, hogy mások drágábban dolgoznak, mint ön. Ha az árat fogja kifogásolni, akkor megint csak maga ellen fordítja a fegyvert, mert egy problémára adott jó megoldás, az sosem olcsó. Ha ön jobb megoldást akar adni, akkor ne olcsóbb megoldást adjon, hanem jobbat. Azt pedig ön is észre fogja venni, nem fogja tudni olcsóban adni, mint mások. Ha mégis olcsóban adja, hibázni fog vele. Ha sokan adnak jó választ a vevője problémájára, akkor önválasz út előtt áll. Az egyik lehetséges válasz erre, hogy kiszáll ebből a versenyből, és keres egy másik versenyterületet, és ha eddig téli gumit árult, akkor holnaptól mondjuk tetőcsomagtartókat fog árulni, mert úgy érzi, hogy a téligumi bizniszben már túl sokan vannak, és túl sokan csinálják ezt jól. Hogyha ennél azért merészebb, akkor keressen a problémán belül egy részterületet, egy speciális problémát, és a terméket csak erre adjon megoldást, de erre ez legyen a legjobb. Maradva ennél a szerencsétlen téligumi-nyári gumi problémánál, például mondja azt, hogy őn kifejezetten terepjárókra tart téligumit és nyári gumit. Lefogadom, hogy egy átlagos gumisnál lesznek biztos terepjáróra való gumik, de önnél lesz a legnagyobb választék. Az összes terepjárós fog menni, ha ezt jól hirdeti. Ezért fontos a marketing is, majd erről is beszélünk. Tehát, ha egy piasznak egy szegmensét meg tudja fogni, de az ő problémáikat százszázalékosan kezeli, az a szegmens az önné lesz. És ez nagyon fontos. Mielőtt munkához látna nagyon fontos, hogy eldöntse, hogy kizárja Azokat a vevőket, akiknek semmilyen tudatuk nincsen, csak az ár érdekli őket. Ne foglalkozzon velük, mert nagyon rossz piac. A tipikusan árérzékeny vevőnek nincsen problématudata, ezért ön nem tud választadni arra a problémára, ami őt kínozza. Hogyha nincs tudata, mégis vásárolni szeretne, higgyél, el, hogy a legalacsonyabb árat fogja keresni. Mindegy, hogy mit kap, hiszen nem kell, hogy az a termék válaszoljon arra, ami neki probléma vagy szükséglet. Ők általában nem terméket szeretnek vásárolni, hanem árat. Hagyja meg őket a konkurenciának, mi is ezt szoktuk tenni, és kívánjon nekik sok szerencsét egymáshoz. Ahhoz, hogy ön jobban megértse a vevő problémájára alapozott értékesítési és stratégia sikerét, mutatok önnek egy negatív példát ami nem a vevő problémájára fókuszál, hanem az árra. Itt az olcsó laptop esete. Nézzük, hogy kiknek szánták ezt. Nem azoknak készült, akik felhasználási terület szerint keresnek ilyet. Nem azoknak, akik a tartósága szerint. Ők ugyanis mind-mind más fognak venni, mert az olcsó laptop az nem egy bizonyos speciális területre van számva, nem a tartóságáról lesz híres, nem a nagy tudásáról lesz híres, akinek a tartosság, vagy a tudás, vagy a felhasználási terület számít, az más készüléket fog venni. Ezt a terméket az árára pozícionálták, a minőségét nem tudom milyen garanciákat mennek vállalni, egy biztos, ezt a terméket azoknak találták ki, akik szeretnének ilyet, de nem tudják megfizetni. És ha elfogad egy tanácsot, akkor az ilyen üzletből mindig maradjon ki. Ez a hűtlenek bája, azt írtam, tehát nem lesznek hűek azok, akik ezt a terméket vették meg ők, azért vették meg, vettek volna szívesebben egy jobbat, de nem volt rá pénzük. Nem lesznek hűségesek azok a vevők, akiket egy ilyen termékkel szerzett meg. Lehet, hogy többen lesznek, de ön kisebb profittal dolgozik. Nem fog tudni jó piaci hírt szerezni magának. Nem fog tudni visszatérő vevőket szerezni. Mindenki szabadulni szeretne majd attól, amit Öntől vett, és mindenkinek az lesz az álma, hogy vegyen egy jobbat, majd ha lesz több pénze. Nézzünk néhány példát arra, hogy hogyan lehet piaci előnyhöz jutni azzal, hogy speciális problémák megoldására szakosodunk. Rengeteg lakásfelújítással foglalkozó cég van, de ha valaki például a penészmentesítést tűzi a dászlójára, és csak ilyen üzleteket üt be, csak olyan vevőknek dolgozik, akik penészmentesítést kérnek, akkor ahelyett, hogy az egész piasznak kéne reklámoznia, csak azoknak kell reklámoznia, akik ezzel a problémával szembesülnek, viszont ők mindőt fogják választani. A többi lakásfelújító cég vagy tud ezzel foglalkozni, vagy nem, tehát vagy ért hozzá, vagy nem, egy biztos, hogy ezek specialisták, őket érdemes hívni. Karosszéri is nagyon sok van, de autórestaurátorból kevés van. Ha valaki nagyon ért a szakmájához, és azt mondja, hogy neki nem kell, hogy mindenki hozzávigye az autóját, csak azok, akiknek régi, nagyértékű, nagyon precízen javítandó autójuk van, őt fogják megkeresni. Hiszen ő a szakember, ő az, aki ehhezért bármelyik karosszéri nem fogja tudni elvállalni ezt a munkát. Le kell mondani a piacnak egy nagy részéről, viszont az a picit piaci szegmens teljes egészében az övé lesz. Ételfutárból is rengeteg van. Most már a példa sándét, mert fogyókúrás ételeket is nagyon sokan szállítanak ki, na de ezen belül is lehet szakosodni, tehát önmagamat is kijavítva azt mondom, hogy ha valaki mondjuk kifejezetten fogyókúrás halételeket, vagy vegetáriánus ételeket szállít ki, akkor egy jó réspiacot talált, látszólag lemondott egy csomó vevőről, ugyanakkor ennek a, a szegmensnek minden egyes potenciális vevője valószínűleg ő hozzá fog fordulni. Végül a saját példámat hadd hozzam. Mi sem mindenkinek készítünk bélyegzőt, tehát azoknak, akik nagyon nagy mennyiséget szeretnének nagyon olcsón vásárolni, azoknak nemet szoktunk mondani. Tudunk nagy mennyiséget gyártani, de nem az a lényeg, hogy vegyen sokat olcsón. Nem az a célunk, hogy kétszer annyit adjunk fel a annyi áron, mert akkor dupla munka szimpla élvezet. Mi éppen a piacunk egy nagy problémáját a rövid határidőt igyekeztünk megoldani. Nagyon gyorsak vagyunk, nagyon pontosak vagyunk, és esemen garanciákat vállalunk arra, hogy gyorsak és pontosak leszünk, és hibátlanul fogunk dolgozni, sőt, hogy ezt a terméket időkorlát nélkül bármikor vissza lehet hozzánk hozni, akkor, hogyha elromlik. Ez az, amiben igyekeztünk valami egyedit alkotni, és nagyon-nagyon éreztem azt, hogy mennyit jelentett a piaci pozíciónknak az, hogy lemondtunk azokról a vevőkről, akik jellemzően rossz áron szerettek volna tetszőleges minőséget nagy számban rendelni. Az az érdekes, hogy így is rendelnek tőlünk nagy szériában bélyegzőt, de már nem kell megmagyaráznunk az árakat. Pontosan értik, hogy itt mi az, amit kapni lehet, mi az, amit mi a többiekkel szemben nyújtani tudunk, és aki hozzánk jön, az már tudja, hogy mit várhat tőlünk, nem kell megmagyaráznom. Nem kell indokolnom azt, hogy mit, miért adunk úgy, ahogy, és mi mennyibe kerül. Elérkeztünk a következő paraméterünkhöz, a három forzatunk második tagjához, a termék minőségéhez. És itt gyorsan tisztáznunk kell, hogy mi az, hogy jó termék. A jó termék az egy relatív fogalom. És bármilyen szomorú is, ez nem azt jelenti, hogy ha van egy hibátlan terméke, akkor ez a szorzó tényezője rögtön tízes. Nézzünk egy példát. Egy vadonatúj porsche Autó, most jött ki a gyárból, minden minőség átment. Hibátlan kocsi? Hibátlan. A vevő számára ez jó termék? Attól függ. Aki sportkocsit szeretett volna venni, annak egy tízes skálen, ez a termék tízes. De aki bevásárláshoz szeretne egy kisfogyasztású városi autót, annak ez a termék nem felel meg. És fordítva. Egy kisfogyasztású autó, mondjuk egy típus, mondjuk a Smart, nagyon jó annak, aki bevásárláshoz szeretni használni városi forgalomban és csak ritkán jár vele, de annak, aki Budapest-München viszonylatban kell, hogy közlekedjen havonta háromszor, annak ez az autó egy csapás. Neki valami nagyobb kocsira lesz szüksége. Tehát mindig fontos tudnunk, hogy mi az, nem szakadhatunk el attól, hogy mi a vevőnk problémája. Ugyanis a termék minősége az azt jelenti, hogy válasz a vevő problémájára. Ugye, akinek egy kis fogyasztási autó kell, annak a válasz a problémájára, például a Smart. Akinek sportos kocsi kell és biztonságos, annak például lehet a Porsche. Mindig ide kanyarodunk vissza, hogy fel kell mérnünk a piac problémáit. A probléma nem feltétlen az, amitől szenvednek az emberek. A probléma az, amit meg kell oldaniuk. Persze lehet, hogy szenvednek, akkor könnyebb dolgunk van. Meg kell néznünk, hogy mik azok a problémák, amelyekre még nincsen magas színvonalú válasz. Ha már valaki adott magas színvonalú választ, akkor azon a területen ne sokat toporogjunk, mert ott ő lesz a piacvezető. A kürt komputerrel nagyon nehéz lesz versenyeznünk adatmentéssel. Akármilyen jók is vagyunk, nehéz lesz bizonyítanunk, mert a kürt már mindenki ismeri. Hiába is másolják. Egyébként ez... ez Azért jó hír önnek, hogyha olyan területre téved, ahol eddig még senki nem járt, és ott valami maradandót alkot, akkor nyugodtan mehet elől, hiába fogják másolni, nagyon-nagyon keveset veszít vele. Egy-két vevőt fog csak veszíteni azzal, hogy valaki másol, és azok is előbb-utóbb visszatérnek önhöz, mert önnek lesz a legnagyobb tapasztalata, önnek lesz a legnagyobb piaci híre. Tehát merjen úgy törő lenni, keressen egy olyan problémát, amire eddig senki nem talált választ, adjon rá választ, és ezt az egész piacot kaszálja le. Készíts el azt a terméket, ami válasz a piacnak erre a problémájára. Nagyon fontos, hogy ön mindig bármelyik pillanatban meg tudja fogalmazni azt, hogy az ön terméke kinek milyen problémájára ad választ, és ezt a marketingében is hirdesse majd. Ez legyen az egyetlen, amit kommunikál. Ha ezt nem tudja megfogalmazni, akkor nagyon nagy baj van a cégével, mert nem tudja, hogy kinek dolgozik, és nem tudja, hogy milyen munkát végez. És baj van a termékkel is, mert nem tudja, hogy kinek való. Éppen ezért nem fog tudni jól szélzott marketinget sem készíteni. Nem elég azt tudni, hogy mire válasz a termékünk, azt is nagyon fontos tudni, és egész pontosan meg kell fogalmazni, hogy mi az, amire ez a termék nem ad választ. És ez a kérdés ez legalább annyira fontos, mint az előző. Az erre adott válaszsal különbözteti meg ön a cégét a piac többi szereplőjétől. Tehát elmondhatja, hogy ez a termék nem az az olcsó gagyi, amit másoktól megvehet, ez drágább, viszont ez azt tudja, hogy... És már is, már is mindent elmagyarázott, amit fontos tudni erről a termékről. Persze, nagyon fontos, hogy ennek a terméknek valóban tudni kell azt, amit ön ígér. Az ön cégének, ha van egy különleges szolgáltatása, azt hibátlanul be kell tartania. A két taxivállalat egymásra ígér, és azt mondja az egyik, hogy ő hamarabb ér oda, mint a másik, de végül nem ér oda hamarabb, akkor csak lejáratja magát. Elérkeztünk a harmadik szorzó tényezőhöz, ez pedig a marketing. Nagyon kevés cégvezető van, aki szakember segítségét vesz igénybe, pedig elengedhetetlen. A marketinget nem lehet megérzésből csinálni. Vagy nagyon sokat kell tanulni, és akkor is válogassa meg, hogy kitől tanul, és ez is nagyon sokba fog kerülni, és az idejét is rákeszálni. Vagy pedig bizza szakemberre. Óvatosan válassza ki azt is, aki magát szakembernek nevezi. Kettesével születnek a hirdetéssel foglalkozó cégek, az önjelölt marketingesek. Nagyon sokan vannak, akik elolvasnak egy marketing tanulmányt, és két hét múlva már írják a sajátjukat. A marketing egyébként, az internet Marketing az én tapasztalataim szerint egész röviden összefoglalható, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy egyszerűen művelhető. A lényege, most olyat mondok, amin sokan meg fognak lepődni és nem biztos, hogy egyet fognak velem érteni. Az internet marketing lényege akár 30 oldalban is összefoglalható. De a hogyanokkal könyvtárakat lehetne megtölteni, mert nem mindegy, hogy melyik cég milyen szakterületen, milyen termékkel, hogyan csinálja. És ezt kell megtanulni, vagy ezt kell rábízni egy profira, hogy a hogyanokat kidolgozza és folyamatosan mérje-mérje az eredményt. Ezt meg kell tanulni, ezek módszerek. Ha ezt nem szakember végzi, akkor ennek, ennek nem, lesz, nem lesz jó eredménye. Ezért, ha ön szakember bíz meg, mindig kérjen referenciákat. Nézze meg, hogy milyen cégeknek segített. Nézze meg azoknak a weblapját, nézze meg azoknak a hirdetéseit, és nézze meg, hogy azok hol vannak a saját piacukon. Hogyha azok nincsenek piacvezető pozíció közelében, akkor gyanakodjon, hogy az a cég, akivel ön szeretne dolgozni, nem fog tudni önnek megfelelő eredményeket produkálni. Sem a marketing tananyagok megvásárlása, sem a birtoklása, sem a megtanulása nem eredményez jó marketinget. És az sem, hogyha felvesz egy profi marketinget a céghez, ha nem ad neki teret. Akkor ér az egész valamit, hogyha ön meg is valósítja azt, amit egy marketing tananyagból tanult, vagy amit egy marketing tanácsadó tanácsolt önnek. Időnként erre nagyon sokat kell költeni. Tudnia kell, hogy a marketingre költött pénz, ha jól költi el, befektetés. Ha rosszul költi el, akkor jobban tette volna, hogyha elfagyízza, vagy elmeiből bőle Ezért kell szakember. Ne, ne akarjon spórolni rajta, mert a jövőjét adja oda cserébe. A marketing sosem statikus. Ami egy éve még arra elegendő volt, hogy piacvezető legyen vele az ember, azzal ma már legfeljebb a középmezőnyben poroszkálhat, és hamarosan csak az utolsók között haladhat. Mindig mérnie kell a hatást. Mindig korrigálnia kell a lépéseit, ahhoz, hogy a megfelelő irányba haladjon. És ha kell, akkor előről kell kezdeni az egészet. Én minden évben átalakítom a weboldalamat. És az idei weboldalon tudom, hogy jövőre már semmit nem fog érni. Mindig jönnek mögöttem, mindig másolnak belőle valamit. Egy idő után olyan lesz, mint a többi. Nem szabad hagyni, hogy beleszürküljünk a középmezőnybe. Mindig a többiek előtt kell járni. Ezért állandóan korrigálnunk kell. Kihez szóljon? Kinek akarjon megfelelni? Nagyon fontos, hogy ne akarjon mindenkinek megfelelni, csak azoknak, akiknek a problémája az, amire ön megoldást kínál. Magyarul a vevőinek és a lehetséges vevőinek. A többieknek hirdetni kidobott pénz. Hadd mutassak egy nevetségesnek tűnő szélsőséges példát. Egy Mercedes-szerviz nem hirdet trabant tulajdonosoknak, csak azoknak, akiknek Mercedesük van. Ezért a hirdetéseit is úgy kell, hogy megfogalmazza, hogy abból kiderüljön, hogy ez nem egy szervíz, hanem ez egy Mercedes szervíz. Egy sátora helyi étterem nem hirdet Budapestieknek. Egy vegetáriánus étteremben nincsen az étlapon pacsal. Nagyon köszönöm a figyelmét, remélem, hogy hasznos információkat tudtam önnek adni. Amennyiben így van, és amennyiben van olyan ismerőse, akinek szeretne segíteni ezzel az anyaggal, arra szeretném bátorítani, hogy tegye meg. Nyugodtan töltse le ezt az anyagot, és küldje tovább annak, akinek csak szeretné. Ez azért készült, hogy mindazok, akik jobb eredményt szeretnének elérni, kapjanak ehhez néhány kezdő impúzust. Tehát ezt nem tiros másolni, ezt nyugodtan küldje tovább. Ha pedig szeretne továbbra is ilyen ingyenes anyagokat hallani, olvasni, látni, akkor kérem, hogy látogasson el a www.bexuexpress.hu per blog oldalra. Ez a Express blogja, ahol hosszú ideje azzal foglalkozom, hogy cégvezetőknek mindenféle hasznos tanácsokat próbáljak adni. Nézzen körül, rengeteg olyan anyagot fog találni, ami önnek is segítségére lehet. Köszönöm a figyelmét!